teketeen irratxailora Informatika, teknologia eta jendartea utzartzen dituen podcastet irratxaila dau este podcast, edo irratxari batekin Amargarrena Amargarrena leha daukagu orko honetakoa Eta Beti esela azten gare mesela berriro ere le... Jendarteko berria ditugu Txarrak beti ere Beti esela Azken egun otan Azken egun ean indela... Bai, un bat Or... Egiptotik gertu itxasuntzi bate ondoratu da mila lauren pertsona zituen itxasuntzi bat eta lauren pertsona, inguru lauren pertsona baino gutxiago berrezkuratu dituzte bizirik zoritxarrezko gertakari hau gogoraz zinei dut, mila bizia taludederako ala eta guzti ere eta mila pertsona izanik Beste batzuk istripua ez naita egiten dute hau Amerikako estatu batu ez, eta beste hainbatez ari naiz. Bai, Iraken, Afganistanen, eta munduko herri zapalduetan gertatzen ari dena, salatzea ere ondo dago. Batez ere, ba, imperialismoa dabilen bezala, gure burua harro igo, Eta hau salatzea atabarru berriro ere Irakeko gerra ez amaitu Afganistaneko gerra ez amaitu datu bate batean, Bushek, zantzuen, Afganistanen sartu, eskubideak deak beraien scooby guztiak, American Way of Life ekarriko zuela Afganistanera, American Way of Life hori ona izango balizu esala, bai, eta datu bate batean, drogarekin amaituko zuela zantzuen, Eta, orain, neuneko itamar, azira, amapolaren, landaketa, oribai, éxito, ay, que sucedene. emakume honen oiuak adierazten duen bezala Euskal Herrian ere, orain genero indarkeria edo indarkeria seksista jarraitzen du Aste honetan, edo pasadako asteetan ere emakumeek erasoa jaso dituzte Berriz ere, gogor, tinko, ahien aurkako oiuak esikaonek ostopako ostopoo aurrera jarraitzen dugula adierazteko baliodi di beintzat zen eh ba, sortzen diran eh eztakit cerrada ero pa ba, oso oso polita este Gain atzeko muzika bezala, Cheryl Ann Fulton, baita ere eman naturek buntoko hartua eta atzeko musika bezala, gaur, bera eta izango direlako jartze di zuet, momentu txu bat entzun dezazuele, eta orain hasiko gara teknologia karlarekin. desakegu behintzat arpa jotzea zerbaitona dela <risa> Bueno, asiko garaia da teknologia atalarekin eta teknologia atala asteko edo, hainbat berri ditugu hauen artean, softwareren inguruko berri batzu komentatu nahiko ditut ondoren ba, bueno, ez gaurkoan ez ditut esango entzun desazuen eta ikusiko dugu zer gertatzen den Beno ba, talarekin aziko gara, eta hor, e, lagun bateko komentatu du dizidean, opera, e, nabigatzaia, euskaratu egin zutela, Odon García Primo e, euskaratu du, ondoren libire jarri, eta nahiz eta zogar librea ez izan, opera nabigatzaia, jendeak e, lagundu, eta bere euskaratzeari, eta zuzenketak egiteari egin zaio, Ordudon garziari esker eeta opera nabigatzaaia zortzipunu bost bertsa euskarazugu eta lan eskergandia izan arren zazpimila lerro inguru izan bai dira eta ondoren etorrienen zuzenketan e, Lisaleko komuni komunitateak egin dituenak ba, denek euskarazko opera nabigatzailea erabili dezakegu. <forsk> an aurkitu. rg. ueco.coitza.coitza.odon.odongarcia.net beste guztia ez izuets desango, bertan sartu eta bilaketa atalean opera sartu eta an aurkituko duzue bestela libreza.org webunean ere, foroetan aurkia aurkitual izango duzue opera navigatzailearen euskarazko fitxategia ere. Honekin batera beste berri pozgarri bat Ainsu zen ere, debian euskaratu dutelako Eta orain, ueikoitza, ueikoitza, ueikoitza, puntu, euskara, puntu, euskadi, puntu Debian, Linux banaketa, euskaraz, izateko aukera dugulako Dinuxen baraketa horrek, zabalagoa izanik, aplikazioa aukera augari eskaintzen ditu Bertan, genaumeren bitpuntua, bertsioa dago txartatua Bai. Jaikin desazolan, bueno, sustatun irakurri dut berri hau eta beste aimaldekoetan ondoren, baina informazio gehiago nahi baduzue, sustatun e, aukitual izango duzue, Linux Debian euskaraz euskuragarri neitzen den berria eta zan zabaltzen da berri hori. Laburtze harren software libreko Linux sistema eragilearen Debian baraketa euskaraz iskuntsa, iz... album... bueno, The once Fulton, Berrio este, heart publicidad Bueno va, ba, va esaten ni Joan so libreko Linux sistema Eragiaren Debian manaketa euskaraz. Hizkuntza politikarako saiburu ordetzak software librea euskara sustatzeko lan lerroari jarraituz Linux sistemaren agilaren debian baraketa jarri du eskuragarri. Aipatuak olbidean, ue, goizuak, goizuak, punto, euskara, <susur spirituality> punto, Software deskargatzea atalean, bai, beraz jun, eta deskarratu nahi duenak, jaitxi nahi duenak, handauka hori egituko parada, ega aukera. Eta a, bi hauek, bi, berri hauek, biltzen dituen beste bat aipatu nahi dizuet euskarazko zouar katalogoain zuzen ere. Zer da euskarako zouar katalogoa? Ba, askok ezagutuko duzuen arren, beste batzuk Bertan, ez ezagutuko. Bertan, biltzen saiatzen dira, ba, e, zouar da, zo, euskarazko zouare guztia edo jendearen aportazioak bitartez. Bai, orduan, zu euskarazko zouare bat ezagutzen baduzu edo eta itzuli baduzu arajun eta ezkerretan asaltzen den kataloga osatu deitzen den botoian sakatu eta informazio hori sartu al izango duzu. Hainbat kategorietan eh, sarkatzen da Euskarazko software kataloga, hain zuzen ere bulego aplikazioak, hizkuntza, irakaskuntza, aisialdia, tresna orokorrak, interneten aritzeko ba, atala, dokumentazioa eta bestelakoak. Denon artean era Euskarazko software software guztia E, edo behinza dagoena e, bertan jartzen dugun denoren eskuragarri era errez batean e, edukial izateko. Oso interesgarria litzateke aipatutakoa edo norrk euskarazko... Euskaraz dagoen software bat ezagutzen badu, bertara joan eta sartzean, horrela, bat denon eskura jarriko dugu. Hemen e, ikusi daitezke baita ere statistika batzuk gehien jaitsitakoak zein diren, adibidez, eta azken produktuak. Gehien jaitsitakoen artean ba, nola ez, ez? zuzen e, e, ortografia zuzen zaia edo dago, gero emule ere badago, itunes euskaraz, eta barre, eta barre, bat. Baina, abaritzen dut, hemen faltadilela Euskarazko Zogar asko, asko eta asko. Beraz, ni ere saiatuko naiz bertan e, ezagutzen ditu denak sartzen, baina, azuek ere, denon artean e, egiten badugu asko zobe izango data. Eta orain, beste berri batik egingo digugu. Hain zuzen ere, mobil mugikorrentzako joku berri bat atera autelako lorategia izeneko joku bat eta lortu al izan dugu e, prentxaurrekoaren ba, audio fitxategia orain jarriko dizua eana, bertan hitz ba, egiten da ba, jokuaren, ba, joku ari buruz informazio asko ematen da Nola sortu zen, zertarako, zeratakoa da eta beraz, eh, ni xiliko naiz, eta orain, hausia jarriko dizueto Kontestuan, ikusi zegoela, se, bueno, horren pues, edukinik euskeraz telefono mugueko rentzat eh, Jokoa da, bueno, eh, aplikazio didaktikoa da, osea, ez eh, da joko violentoa... E, erabat politikok izuzena eta bar eta bat. Orduan kontua dazuk e, e, zera e, erabiltzaileak e, jolastean gidatzen du muinekito bat, bueno, tximino bat dena, eh lorategiandi den zehar eta lorategian topo egiten du hainbat e, animali edo landarekin edo beste elementuekin. Ordan elementu hoiek Informazioa ematen diote e, jokalariak informazio horiek gorde bueno, gogoratu behar behar ditu eta gero ba, e, jokoaren bigarren fase batean e, joaten da kastola batera atximinoak eta bertan test bate gizan pues, e, galderak e, egitenizzkite e, informazio hoeiei buruz. Bueno, da aitzakia fiskat euskera praktikatzeko telefono mugorrekin. Aplikazioa, bueno, jokoa soilik euskeras dago eta eh adbergamin sistemarekin banatu nahi izan dugu. Zer da adbergamin sistema hau? Bueno, adbergamin e, sistema asaltzeko fiskat ezagutu behar da jokoak nola banatzen diran telefono mugikorretzeko jokoak normalki ba, lortzen dira bai e, operadoraren bidez, bertan telefono mugikorrean bertan daukagu pues gure operatoraren ikono bat, ba tele, e, edo edo de lakoa. bertan sakatuz menu bat ikusten dugu non gauza askoen artean eh bideojokoa daude. Orduan bertan klikatuz ba duzu joko bat iru euroen truke eh, joko komertzialen banatzeko era nagusia. beste era garrantzitzu bat da baita ere bidez. enbidez tipiko abidali SMS bat eh, ze, za, zenbaki labur batera. era 6.6.6.8 edo dena horrelako bat eta izen bat pues, pues adibidez, orduan SMS premium sistemen enbidez zuk SMS akorda entzen dituzu eta joko bat deskargatzeko 3 SMS izaten dira. Orduan baita ere 3 euro gutxiorara bere ordaintzen duzu. Ordan guk dergaming sistemaren bidez egin izan nahi duguna da eh pizka bat e, sistema horiek e, alboratuz beste sistema doañikoa eskaini erabiltzailei. Ordan ze egin dugu ipini e, dugu e, webgune batean azalpenak nola Erabiltzaileak, nabegatu dezake bere mugikorrean, nabegatzaile bat bezala, mugikorrek daukate naibatzaili bat, eta bertan idatzi e, URL bat eta URL hori idatgiz jokoa deskargatzen da bainik bere mugikorrera, el telefono mugikorrera. Au saltzen da pauzos pauzu eh 3vbikoitza.animatu.com/lorategia Baita ere, ezkene dugu SMS-sistema, baina ez da SMS-premio, nola bai, da SMS-bakar bat, eta da kosto e, minimoa, lortu izan dugu minimoa, dana 0,0 eta 0 gutxi gara bera. SMS-en bidez lortzeko, SMS-bat bidali behar da, 6 6, 6 zenbakira, lorategia hitza idatzez. Eta, bueno, gero beraz bergamini sistema eh eskaintzen diona erabiltzaileari da jokoa edo aplikazioa doainiko bat. Telefonu mobil korrentzat gautza esoikoa dena. Eta bestalde, eh, ekoizpena ordaintzeko hainbat eh, erakunde edo enpresek eh, laguntzen dute diruz eh, po, ekoizleari, kasu honetan guri. E, adergamin sistema dela da marketing sistema bada beraz enpresa oiek edo erakunde oiek paratzen e, dute e, beraien logoa edo mezu publicitarioa jokoan, jokoan baitan, jokoan bertan beraz zu jolazten ari zara eta ikusten duzu ba ezakit, pues, e, e, jo geze, pues ba, adibidez budu mediaren logoa edo hainbat erakundeen logoa ikusten duzu non baiten edo edo beraien produktuarekin lotutako ikono bat, edo alako zerbait. Pues marketing sistema hau ez da horren invasiboa, ez da horren ez da kit, intrusiboa. E, eta erabiltzailek ez dute horren, ez dakit nola esan, hobeto onartzen dute nola baita esateko. Oze, beraiek lotzen dute, e, zera, esperientzia jolita batekin ekin, jolaztearen esperientziarekin. Bueno, bagutzi gora bera, ba, hau da aldergamina. Gero, gure weban ere azaltzen dugu gehiago, xeetasun gehiago. Gero, ba, bueno e, hau orduan jokua honen ekoizpena, izan da gehien bate bizkaiko foru aldun diaren laguntzari esker, eta gero, babesleak, ba bizka eta aldergamin sistema honen bidez, iragarri izan direnak, dira unako enpresak hauek: Budu Media, Asomo, Funky Projects, Irontech, Ubika, Ibista eta Amka Asesores. Baita ere, egin dugu komunikabide batzukin espazio publizitarioen elkar trokaketa. Eh, komunikabide haue dira Argia, Aizu, ETC eta Debalde. Nabarmendu behar dugu baita ere kokusumuzuren grafikoak, beraienak kokusumuzurenak dira lorategi jokoaren grafiko guztiak. Bere haiek aportatu dute bere estetika eta bere, bere grafikoak. Guk ek, egokitu ditugu telefonu mugeko rentzako formatorako. Ba, bueno, ba, mi, esker gero baita ere aipatu, dezakegu, beste proiektuen artean orainari gara bukatzen muzti usuario deitutako joko bat. Muzti da joku bat musean aritzeko euskerazbe bai e, telefono mugikorren bidez eta baita ere telefono mugikor bat eta internetera lotutako PC bat baten kontra direz jolastu da multiusuarioa beraz erabitzaile asko jolastu dezakete batera osea ni jolastu dezaket pues, pues zure kontra, rafaren kontra, goten kontra edo iruru jolastu dezakegu partida bera Ba, adibidez bateke telefono moziko horrarekin, beste bate PC batekin, eta beste, pues, beste PC batekin adibidez. Eta, Et, bai bai, bate egon right. daiteke plentsian, beste bate sarutxe, eta beste bat ad malagan, adibidez, eta batera. Et hori, bueno, bukatzen ari gara eta laizte emango dugu horren berri. Eta gero, ba, beste proiektu bat berriki bukatu duguna, da e, anez badeko anez bad, ONG-eko eh kanpaina baterako egin dugun eh joko bat. Eh jokoa deitzen da El equipo contra la lepra eta bi eh bi bertsioetan egin dugu. Bata da bertsio Flasean, baita ere interneten aritzeko PC harrun batekin eta baita ere e, telefono mugikorrentzako joko bat ere badago, anez badekoa. Eta telefono mugikorrean ere, jolaztu daiteke joko hortara. Han esbadeko jokoa ere, internetekoa, e, multiusuarioa da, da, bueno, pues, a, obertan azaltzen da, han esbadeko ekimenak, pues, lepra dauden tokitan, beraik nola ze ekimenak egiten duten. Han esbadeko e, pertsona, edo, osea, partaideak, zelako gauzak egiten dituzten, Pues lepra dauden tokitan, nola laguntzen duten bertako gaisuei eh, eh, eta horrela. Eta bueno, pues comerzioakiko ke eh, eh, ari gara orain, ba Kukus Museorentzako edukin transformamut korrentzako edukin pakete bat bukatzen eh, eta laister ere, eh, bueno, eh, horrekin itengo gara. Ta bueno, pues, hau da gutxiola bera Bait, bueno, beste jokubate euskera ere gauzatu genuen, badakizue, eh? Mam mamutzen eremua mua ditzen dena, eta hori ere hor dago, ba hori da. Da bai, hau izan da. .com ekoek egin da kolorategia Audio au Euskadi Digital, ez dakitza agotzen deso, baina Euskadi Digital ba, informatikaz ere egiten duen baina gaztelaz egiten duen e, irrati irrati da eta bertan ba, bere edukiak ere e, podcasten bidez jaso aldira, eta bere eien elbidea, euskadi digital.net bere ezeker lortu dugu informazio hau Rafa bertako Rafari esker, hemen agurrak, eta, bueno egin dezo ere, naiz eta gazela esan beste entenohiari buruzko erratxaioa daudera Eta horain beste berritxo batek hartzen ditzuet hain zuzen ere lagun batek, inbelbitartez bidali dana, kilit bikoitzako lagunak hain zuzen, Imanol Sorianok Bera, eh, ba, mehiera bidali dit, ba, gomendioeran eta gauza baten berri eman nahizan dit, hain zuzen ere, bizirik.com horri aldea. Euskal web horri elkargunea izan nahi duena. Bueno, ba, haipatuko ba, dizue zer daen, eta zer egin daiteken berarekin. Euskal alde diharduen webgunen arteko akordio modura sortu berri da bizir.com hau. Horain dik webunea guztiz garatua ez badagore, hainbata talek eduki gutxi dute, baina elkarteko horri aldean laguntzaz egintzak egingo dituztela iragarri dute. Zerdabiziri.com Urte zieran sortutako proiektua da, proiektu berria denez, zora ingoz, iru agertzen dira bertan, maimuru.net, antxonpeñaren bloga, eta euskorazin.com Baina ziur, jaude, boliki-boliki euskararen, alde diharduten web orrialdeen, Erkargunea, berri honen kopurua egotzen joango dela. Eagia den. Interneten eta ere euskaraz. Guzti hau interneten ere euskararen alde egiteko proiektua da. Bai? Bueno, Baina, jekin dezazuela, biziri.com hori esistitzen dela eta bizitatu edo ikusi nahi bat ba hori dela albidea. Baizu zen ere, biziri.com. Eta hemen, gure atzean, Arpajo Leonek, Cheryl Ann Fulton, Wintersong, zabestiarekin ari da. Bizirik.com horri aldean sartzen bagara ikusiko dugu Euskal Sarea Bizirik, jartzen e, duen titulo bat hartzen dara eta bere ondoan, ba, olerki antzeko bat, bertxua. Nola gori uzkuntza uz, oso gaixo dugun, indarra handiekin behartzaio lagun Ez da nahikoa esan gerala Euskaldun, abertzaletasuna jarriaz ezagun Euskal Herria Euskaldun ezagun, bai, hori da, bertxotxo bat Eta hori da biziripuntukon bisitatu eta, ea, zer iruditzeza izuen Beste ekimen berri bat, Euskara sarean sustatzeko eta azken gauza bezala edo berri hon batekin notorkizue Hain zuzen ere podcast berri bat baitugu podcast berri hau 0garren bertsua da momentuz baina eh, Sergio eh, gure lagun ezaunaren podcasta dahau. Eh, jokuei buruz zitzagi nahi du podcast honetan jokopot edo joko pot eh, izeneko podcast berri honetan ETA EA, lehenengo 0garren alea badaukagoia da EA. Jarriko dizue esatitxo bat EA-tx iritzea zaizuen. Asteradoa. Joko poz. Bideo eta musika librea nahazten dituen irratxa joa Zerogarren saioa Ongi etorriak Joko Poz jo, Edo podcastin Podcast berri honetara Ni Sergio Naiz Eta ez dakit ezagutzen duzu En bostiru RSI baten webbloga http www.larrabetsu.homelinux.net Elbidean Aurkitu dezakezu blog hori Eta orain goan okurritu zait ba, podcast bat egitea Podcast honetan bideoloko eiburuz itsegingo dut Baina ez bakarrik buruz, eiburuz Musical libreak ere bere, paper, bere papera beteko du eta magnatune.com musikalibre.net eta hainbat web horrietatik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 0-a ba, delako lehen zenbakia, 0-tik azten delako zenbatzen. Horrez egati bakarrik, ez beste... Bueno, bebai, saio ba, hau ez delako izango, e, bueno, froga bat da, esan berrago, saio hau froga bat dela, eta... <coughs> ba... A, a, azalduko dut urrengo saioetan, adibidez, lehenengo saioan, bat zenbakia eraman duen saioan, ba, nolako ze edukiak edo ze atal izango diren aurrerantzean? Azteko, hemendik daukat, azteko, ba, lehen atala izango da berri, berrien atala, berriak. Hemen txe, ba, bideolokoen eta bideokontxolen, Bieokontsolen munduan edo inguruan dabiltzan berriak eskainiko e, dizkizuet. berri hauek ere Internetetik hartuko ditut e, blogosferatik e, alan nola ba, ere badude hainbat e, webgune, adibidez e, bida extra edo Maryi Station. Ba, jokoi buruz e, informazio ugari ematen dutenak e, berri ugari eta oso ondo daudennak. Urrengoa tala, analiziak, hau da, be, pare bat joku, e, pare bat joku komentatuko ditut, ebren analisia sakon bat egingo dut, puntuazio bat jarriko dio, dizkiot, diote, joku bakoitzari, eta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 ordenagailuei buruz hitz eingo dut. 4. atala Entzulen txokoa izango da. Eta eh honetan zuen, zuen laguntza eskatuko dizuet, ba kolaborazio pizkat e, podcast honekin, ba, nahi baduzue e, zuen joko zuek jolastu dituzuen jokoen analisiak edo iruzkinak edo e, nahi baduzuen komentarioak egin ditzakezu honako e, e, elbide elektronikoan jokopoz@gmail.com El bideo honetan nahi baduzue zeun eh audio mezuak Ere, bidali ditxakezue. Ba, hartu mikrofon mat. Eta... Nahi bada duzue, ba hori, esan dudan bezala. Zuen iritziak. Zuen jokuen analisiak Eta... Ga, nahi du zuen gauzak... E... Bideoko iburuz, klar, no? Nahi duzuen gauzak e, komentatu. Eta nik e, aldudan hurrian, ba... E... Ira, eh, mesuak irakurriko ditut ditut eta ba, audio mesuak eh, jarriko ditut ere bai mm, Sergeiago? Ia Auri, saioan sehar e, musika jarriko dugu eta. Sergio, zion bezala, gure musika jarriko dugu Baia, bueno, Toriona, que Ama Sergio eta sei aurrera. Elaster eh, podcastingari guruan berri onak izango ditugu lanerari gara eta behar bada denok eh, ba podcastak eh, erares batean egiteko aukera ematen du no, ikasteko denon artean ikasteko zerbait egite egingo dugu, baina oraindik finkatu ez dagoenez, ez dizu eta ezersako. Beste aldatu di, bueno, eh Jokopot, Jokopote, eh, izerteko podcast hori honen elbidea eman dizuet. Esen ere blogari uekotxako hititzako punttu blogari.net marra joko horrera joko pop, entzuten de besela, Bai, horre ba, berak hortxe egin du ba, blogarik ematen dituen aukerak lagunduta hau da podcast itxura berezi badago, e, podcastak egiteko eta bertanzu ba, e, mp 1 fitxategi bat egtzen baduzu automatikoki erreproduktor txikitxo bat agertzen zaizu MMP Iruuanen loturaren ondoan eta bertatik ere entzun dezakizu. Era berean RSS fitxategia ere berak sortzen dizu era horretanzuk ba, beste ezer MMP1ua egin eta hilio besterik ez RRSsu Beste, bueno eta bertan publikatu noski, baina errez ez fitxatea behar sortzen dizu erreprodukzigaiu txiki hori ere geitzen dizu er, era erraz batean, ba, podcast bat egitoko aukera emanez eta hori da, sergiok eginduena bere blogaren elbida ere emango dizuet entzun entzundezue, baina berreo emane izuet hdp.barra-barra larrabetzu.homelinus.net hori xe ben, bai da bost iru, erre zei bat en webbloga, bloga. Sherry Lanfunton Romanezka izaneko abestiarekin Honekin Agurtzen zaitu ustet Baina, bueno, lehenengo beste gauzatxo bat Gogoratu ezazue, gure entzulea mapa duzuela Han badau deia da ba beste <laughs> ki de berri asko eta asko baina gehiago nahi ditugu ea undik entzuten gaitu zuen edo zertan ari izadeten entzuten duzuen bitatean jakin nahi dugu eta horretarako ba, entzule mapan zartzea eskatzen din zuegu badak iso zen diren gure elbideak ubikoitzagoikoitza.teketen.com hori da nire blog eh, tekstu blogaren elbidea ubikoitzagoikoitza.blogari.net marra teketen hori da blog eh, podcastinaren helbidea eh, eta nire imeia edo ere teketen abildua gmail.com bai hori dian nireken kontaktuan jartzeko elbideak zerbait baduzue berriren bat eh, laguna hauek egin duten bezela Rafa eta klipikoitza lagunak egin duten bezela e, iman horrek e, ba, badakizue gurekin kontaktuan jarri eta oso pozik egongo gara hauek emateaz bai Ora in eh, agurtzeko berriro ere eta podcast osoan zehar egin dugun bezala Cheryl Ann Fulton Adams Friends izeneko abestiak. Urrengo batartea aio!